Olá! Szia! Üdvözöllek az első leckéden! Itt a tudásbázisban találod a nyelvtanfolyamot, aminek a leckéhez majd a témakörök mondatainál időről időre visszatérhetsz. Ez az első lecke a köszönésről, az üdvözlésekről, a bemutatkozásról szól. Kezdjünk is bele! Ha találkozol valakivel, ha belépsz egy üzletbe, ha megszólítasz valakit, azt mondod neki olá. A bika viadalokon olléznak, ne kevert ezzel össze, nem ollé, hanem olá. Ez azt jelenti, hogy szia. Kedves, közvetlen köszönés. Ha megérkezel egy szállodába, a bejárathoz, az lesz kiírva, hogy idő. Ez annyit jelent, hogy üdvözlünk, Isten hozott. hozzá a szó hím nemű alakjában. A spanyol nyelvben a szavaknak hím nemű, nő nemű, sőt, semleges nemű alakjuk is van, de erről majd később lesz szó. Mesélek egy érdekességet. Ha a társaságban csak egy férfi is van, akkor már a hímnemet kell használni. Ha elmész egy konferenciára, ahol 99 nő és mindössze egyetlen férfi van, és őket szeretnéd köszönteni, akkor már a hímnemű alakot kell választanod. A többes számot kell használnod, mert többen vannak, így lesz, Bienvenidos. Ha udvariasan szeretnél köszönni, akkor a napszaknak megfelelően kívánhatsz jó napot, jó délutánt, vagy jó estét, jó éjszakát. Reggeltől délig azt mondod, hogy jó reggelt, jó napot, majd déli 12 után már azt mondod, hogy jó délutánt. Este úgy köszönsz, hogy jó estét, vagy ugyanezt a kifejezést használod elköszönéskor, amikor jó éjszakát kívánsz. A köszönéseket többes számban használjuk. A dia azt jelenti, hogy nap. Hím nemű szó, ezért a melléknevet is hím nembe tesszük és többes számba. Így lesz a buenóból buenosz. A tárde, a délután és a nócsa az este, éjszaka. Ezek nőnemű szavak, ezért a buenót nőnemben kell használnod, így lesz belőle buená, és a többes szám miatt hozzáteszünk egyes betűt. A leckékben a spanyol szavak pontos kiejtésében Álveró fog segíteni neked, Hallgassd meg, hogy ő hogyan ejti ki a szavakat, és ismételd vele.